Tér idő a tudományvilágá koszorúrádióban. Husz husz husz, egyel A Kossuth Rádióban. Hús, hús, hús. Egyél hús. az leszel olyan mélabusz. Husz husz hús. megint húsz. a nőbenyek tohamar oszony csak is husz, nekem így jó, hogy a fehérje tuz. A belga zenekar dala egy jó poénnak tűnhet, ami nélkülöz minden tudományos alapot. Annyi igazság azonban mégis van benne, hogy ha valaki nem a megfelelő biokémiai ismeretek birtokában lesz vegetáriánus, vagy vegán, vagyis kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyasztó, akkor komoly hiánybetegségekkel, esetenként vissza nem fordítható egészségügyi problémákkal szembesül. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánsági éva. A téridő mai és holnapi adásában a húsmentes életmódról beszélgetünk. Vannak, akik kulturális okokból nem esznek húst, mások az állatok iránti szeretetből, vagy valamilyen betegség okán. És egyre többen vannak, akik környezetvédelmi indokok miatt mondanak le legalább a húsról, vagy esetleg a tejről és a tojásról is. Hamarosan hallanak egy beszélgetést arról, hogy az etikai szempontból választott húsmentesség már évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Az emberek a tisztnok kihasználják, felnevelik és felszapálják! Művészet vagy gyilkosság, ez gaztronom, szertartás malatt helyolik a rituális havítus a paladám, forrá meg Leith Hammer Adrian, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének adjunktusa azt mondja, hogy nagy odafigyelést igényel az, ha valaki vegetáriánus vagy vegán étrenden él. Az ember valójában minden övő, tehát így találta ki a természet. Ettől függetlenül lehet olyan módokat találni, ahol ezt meg lehet teljesen jól valósítani, illetve ott kellene különbséget tenni, hogy egyáltalán milyen vegetarianizmusról beszélünk, hiszen szántalan formája van a vegetarianizmusnak is. Beszélhetünk szemi vegetariánus étrendről, ők általában a vöröshúsokat zárják ki az étrendjükből, itt nem szokott semmilyen probléma lenni. Vannak azok, akik a növényi étrend mellett még tojást, vagy tejet-tejterméket, vagy akár mind a kettőt magukhoz vesznek. Ők az óvó, illetve laktó vagy óvó laktó vegetáriánusok, Itt sem szokott még olyan nagy probléma lenni. A kérdés az az, hogy mennyi állat fehérjét vesznek így magukhoz, tehát hogy teljes értékű legyen az étrend. A probléma ott kezdődhet, akik csak és kizárólag növényi eredetű étrendet vesznek magukhoz, hiszen ott már nagyon nagy tudást igényel az, hogy a növényekből tudják fedezni a megfelelő fehérje ellátásukat, és nem csak a fehérjékről, egyéb makromikrotápanyagokról is szóban, ahol hiányok keletkezhetnek, ha az étrend nincsen jól összeállítva. A vegetarianizmus ez nem egy 20. századi elvi vagy divatalapon működő étkezési irányzat, már az ókorban is voltak vegetáriánusok, de ott mást jelentett az, hogy valaki vegetáriánus, mint amit ma jelent. Mit jelentett az ókori görögöknél az, hogy valaki nem eszik húst? A leges legkorábbi, tényleg, történetileg létező vegetáriánusok, azok az orfikusok voltak, és Pythagorasznak a követői. Németh György, az Ötvös Loránd Tudományegyetem, ókortörténeti tanszékének vezetője. Az orfikusok az egy szekta, vagy hát minek mondjuk egy misztériumvallás. Az ő tanításuk alapja nem Orfeuszban hittek, hanem Dionüszosban, aki szerintük Orfeusz alkotta meg azt a művet, amiből megtudjuk, hogy Dionüszos Zeus után, tehát ugye a főisten után, egy újabb isten generációnak a vezetője lett volna, ám de fellázadtak ellene a titánok. Azok a titánok, őket még Zeuszig győztek le, és zártak be a tartarozba. Ezek a titánok föllázattak, és széttépték, és megették Dionysoszt. Ekkor persze Zeus reaktiválta magát, szétcsapott a titánok között, méghozzá ezt ugye általában villámköteggel szokta csinálni, és ezért porrá égette őket. Na és ebből a porból készítette az emberiséget. Tehát ebből a porból jöttünk mi létre. És ezért a természetünkben az orfikusok szerint jó adag titáni gonosság van, de van egy kicsi isten is, ami Dionysosból maradt, hiszen Dionysoszt megették, ez benne volt, és így ez most mi bennünk is itt van. Na, így azután teljesen érthető, hogy az állat fogyasztás, vagy a, a hús fogyasztás egyfelől a kanibalizmusnak tekintették, és ezért ezt nem kívánatosnak tartották. A másik társaság, a Pythagorász követői, a Pythagorász matematikából szoktuk ugye tanulni, holott ő filozófus volt, és ennél még lényegesebb az, hogy egy filozófiai iskolának az alapítója volt. Tanaiban egyébként tanaiban nyomás. Nem látjuk annak, hogy nem kellene húst enni, ő a babot üldözte. Iskolájában elkezdett elterjedni az, hogy át azért a húst se nagyon kellene enni. Az ókori görögök egyébként sok húst tettek? Nem, nagyon kevés húst tettek, és ennek két nagyon fontos oka volt. Az egyik az, hogy a csirkét, ami számunkra, ugye, a udvaron, a legszegényebbek házában is, azt nem ismerték, mint hús forrást. A másik viszont az, hogy nem volt hűtőszekrény. Ez azért nagyon fontos, mert az az állat, amit levágtak, az vagy aznap elfogyott, vagy ki dobni. Tehát a legkisebb állat, amit ők le tudtak vágni, az egy kis bárány. Tehát egy család hétvégén saját maga számára nem tudott húst elővarázsolni, mert ahhoz le kellett volna vágni egy bárányt, vagy egy kis borjút, aminek a nagy részét meg ki kellett volna dobni. Ezért úgy alakult a görög kultusz, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez egy közösség összetartó dolog volt a kultusz, hogy hát állatáldozat volt. Az állatáldozat azt pedig azt jelentette, hogy levágták az állatot, beleít beleit, meg nem kellő részeket egy combbal, feláldozták az isteneknek, tehát ezt elégették, és az összes többit pedig megsütötték. Tehát a a görög kultusz az egy grill party volt. Nos, a kultusz alapja az azért volt a húsfogyasztás, mert hogy a hétköznap életben nem jutottak hozzá a húshoz. Na most, hogy ez mennyire így volt, itt van egy görög komédia idézete, de akármennyire is komédia, ez sajnos a valóságot írja le. Azt mondja, egy öreg néni panaszkodik. Nincs mit együnk. Ettől arcunk színe fakó. Már a mi részünk ez mindig, és étrendünk az ilyen csak. Baraboly, vadkürte, fuszújka, vretek, mak, fügebab, lencse, bagoly borsó, zöldség, papsajt, kicsi hagyma, tücsök és füge. Ez volt a normális étterem. Tehát a legtöbb ember csak ünnepek idején jutott hozzá húshoz. Vagyis ők nem szándékosan voltak vegák, hanem hogy egyszerűen nem tudták megfizetni azt. Miért mondtak le mégis erről a kevés húsról is pütegórász követői a tanítványai? Mit írnak erről? Három magyarázata van ennek. Az egyik magyarázat az egyszerűen az, és a Pythagoreusok azok így gondolták, hogy az erőszak minden formáját elutasították. Márpedig megölni egy állatot, amelynek hangja van, meg mozog, meg ilyesmi, az erőszak. Egy másik magyarázat, ami szintén a filozófiai iskolák tájáról érkezett, az ennél tovább megy, és azt mondja, hogy nézzük meg, az a birka döntéseket tud hozni. Tehát tudja, hogy ő most jobbra akar menni, vagy balra akar menni, meg tud ijedni. Tehát egy csomó olyan reakciója van, ami az embereknek is van, tehát egész biztos, hogy ennek van valamiféle tudata. pedig egy tudattal rendelkező élőlényt megölni, az nem ugyanaz, mint megenni egy szőlőt de a legszebb az a lélekvándorlás tanában gyökerezik. Azt mondja Empedoklész, Alakját megváltoztatott kedves fiát, fölemeli az apa, és imád közepette, leöli, nagy esztelen a vak, bolond, a sikolyokat kiáltozót, föláldozza a rimánkodót, süketen az ordításra leöli, és termeiben szörnyű a komácsap. Ugyanígy ragadja meg apját a fiú, anyjukat a gyermek, miután lelküket kitépik, megeszik szeretteik húsát. És utána elmondja a lényeget. Mert én egykor voltam már fiú is, leány is, bokor, madár és tengeri vándorhal. Miről van szó? A lélekvándorlás tanáról. Vagyis, hogyha megölünk egy állatot, akkor mi a biztosíték arra, hogy ennek az állatnak a lelke Korábban nem volt egy embernek a lelkesennek, a saját nagyapánk. Tehát igazából egy kannibalizmus az, amitől rettegnek, hogy megöljük a szeretteinket, megöljük az őseinket, mert a lelkünk az halhatatlan, már pedig ebben nagyjából egyetértettek, de a testünk nem. Tehát, hogy a testünk meghal, akkor azzal a lélekkel valami történik. És az a lélek az születik valamilyen másik testbe. Annak a világon jelentős számban olyan emberek, akik kulturális okokból vegetáriánusok. Nem annyira egyértelmű, hogy miért nem esznek. Ez a hagyomány. Bethlen Falvigéza, keletkutató professzor beszél. Három-négy ezer évre megyünk vissza már, ott kezdődik az indiai történelem. Nem nagyon ettek a régiek húst, hanem elsősorban növényi ételeket, különböző vallások, különböző hitben élő emberek a saját szokásaik, saját őseik szokása szerinti életmódot folytatják teljes mértékben. Ez egész határozottan az élet minden területén meghatározza azt, hogy ő mit csinál és hogyan él és mit el a keresztény egyházakban sokféle bőti szabály létezett, de abban egységesek voltak, hogy a húst és egyéb állati termékeket tiltották. Nem csak ilyenkor, a húsvét előtti nagy időszakában, hanem más jeles napokhoz kapcsolódóan is, így az év legalább harmada húsmentes volt sok keresztény számára. A bőtnek a mai formája, tehát a nagy hústilalom, ez tulajdonképpen csak a negyedik században alakult ki. Kicsi Sándor András, eszéíró. A korábbi kereszténység egészen abszurd szélsőségekig vitt, táplálkozási tiltásokat ismert. Erre példa például a Szent Hilárionnak a tápláléka, aki felváltva, szörnyűbb és szörnyűbb diétát erőltetett magára, és egyáltalán az anakoréták, ezek a korai aszkéták, de a 4. században kialakult a bőtnek a mai formája, ami elfogadható, hiszen azóta is tulajdonképpen ilyen-olyan változtatásokkal ezt követik a katolikusok. Az iszlámban van hústilalom, tehát ugye a sertésfogyasztásról mindannyian tudunk, hogy ők nem el Sertés húst, de egyéb más húsfogyasztási tilalom kapcsolódik náluk a bőjthöz? Náluk is az időpont a fontos. Ugyancsak az időpont fontos például a buddhistáknál. De természetesen tekintettel vannak a nehéz ételekre. Nyilvánvaló egy buzgó buddhista vagy egy buzgó muszlim nem fogyaszt egyáltalán húst. Mert hogy ez nehéz étel, és így nem tudja gyakorol, a gyakorolni megfelelően? a muszlimoknál ezeket hideg és melegételeknek nevezik bizonyos helyeken, a tulajdonképpeni hőmérsékletétől függetlenül az ételnek. Ezekre is tekintettel kell lenni a bőjt során, de annyira szigorú húsmentes előírás elsősorban a kereszténységből ismert. Az egy általánosan elterjedt itt hogy aki buddhista, az nem ehet húst. Ez nem igaz. Betlenfalvi a buddha mindenfélét nevett, ő egy királyfi volt egyébként, és 30, nem tudom hány éves korában elhagyta a királyi udvart, különböző ilyen szentekhöz szegődött, akiktől megtanult különböző dolgokat. És végeredményben, amikor saját útra tért, akkor a tartózkodást azt egy fontos dolognak tartotta. Tehát dolgoktól való tartózkodás, az nagyon egészségesnek tartotta, és ő végeredményben a Indiában általános hitként élő újjászületéstől próbált megmenekülni. Mitől születünk újjá? A különböző vágyaktól van, és hogyha ezekről a vágyakról lemondunk, tehát már nem akarunk ezt se elérni, azt elérni, akkor tudunk nem újjászületni, és akkor, amikor meghalunk, az egy teljes megsemmisülés. A nirvana, attól függ, hogy milyen jellegű vágyaink vannak. A negatívak visznek a legrosszabb újjászületésbe, akkor a pokolba születek újjá, vagy pedig állatként születek újjá. A hindók vagy a buddhisták azért nem esznek húst, mert az újjászületésben hisznek? Lehet, hogy ez is benne van a dologban, hogy a húsra való vágyakozás az a következő életembe föltétlen nyomot hagy, és az, hogy hogyan, miben születünk újjá, azt mindenképpen ebben az életben elvégzett különböző dolgaink, azok befolyásolják. Például az, hogy mit eszünk. És ha én sok húst eszem, akkor miben születek újjá? Azokban az állatokban is újjá születhetek, amiket én megettem. Például madárnak is születhetek újjá, vagy csirkének is születhetek újjá, hogyha túl sok csirkére vágytam ebben az életben, ez lesz a sorsom. A karma. A hús miért fontos az emberi szervezetnek? Több szempontból is a ferrékaminosavakból állnak. Líthammer Adrián a szervezetünk nem mindegyiket tudja előállítani. Az állati eredetűekben vannak azok az aminosavak, amelyeket magunkhoz véve teljes értékű fehérjellátottságot tudnak nekünk biztosítani. A másik, ami miatt nagyon fontos, a hús, illetve az állati eredetű termékeknek a fogyasztása a B12 vitamin, amelyet kizárólag csak állati eredetű termékekből tudunk magunkhoz venni, illetve itt szoba kerülhetnek a dúsított termékek. Termékek, vagy az egyéb étrend kiegészítés, hogyha ilyet nem fogyasztunk. Ezen kívül még beszélhetnénk az omega-3 zsírsavellátottságról, hiszen ez a halfogyasztáshoz kötött, illetve azért van növényeredetű is, ez a lemmag. De ezen kívül említhetjük a kalciumot, ugyan a D-vitamin az, amit rendel fogyasztjuk elsősorban, de meg kell erről is emlékezni, illetve még a vas, ami ide tartozik, hiszen ugyan tudjuk, hogy van növényeredetű vas is, de az állatéredetű ter. A sokkal jobban hasznosul. A növények esetében arról beszélhetünk, hogy ott is nagyon sok minden megtalálható, csak legfeljebb nem egy növényben, hanem többfélét kell olyan módon összeválogatni, összerakni, abból ételt készíteni, hogy egyrészt fogyasztható is legyen, másrészt pedig valóban tudja fedezni a mi igényeinket. A növényi eredetű tápanyagok összetételét kell valamennyire ismerni, illetve hogy ebből mekkora mennyiségre van szüksége a szervezetében? Részben ezt kell ismerni, részben pedig azt, hogy az sem mindegy, hogy ezek milyen formában vannak, hiszen nem mindegyikből hasznosul ugyanolyan módon, még ha mondjuk hasonló mennyiségben is van egy állati eredetű, meg egy növényeredetű nyersanyag ugyanaz a makro- vagy mikrotápanyag, amiről most beszélünk, nem feltétlenül fog ugyanolyan módon hasznosulni. Ezt kell ismerni, és ezeknek a hasznosulását kell tudni, hogy hogyan tudjuk befolyásolni, vagy mit mivel tudunk kombinálni, kiegészíteni, hogy az valóban megfeleljen az egészséges táplálkozás szabályainak. A vegetáriánusok tudják fedezni természetes eredetű tápanyagokból, zöldségekből, gyümölcsökből, olajos magvakból a szükséges dolgokat, vagy mindenképpen kell étrend kiegészítőt szedniük? Aki csak és kizárólag növényeredetű étrendet fogyaszt, a B12 vitaminnak az ellátottsága nem lehet. Tehát hiába vannak növényi analógok, azok nem hasznosulnak a szervezetben, tehát oda mindenképpen vagy állati eredetű termék szükséges, vagy pedig étrend kiegészítés. Vannak olyanok, akik egészségügyókokból vegetáriánusok. Mikor az óvodás csoport kirándulni volt, akkor egyszer csak a táskából előkap egy fagylaltos tölcsért. A fagylaltárusnak és a kislánynak az egyiknek abba kérte, az egyébként ugyanolyan fagylaltot, mint amit az összes többi is evett. Ez egy speciális fehérjementes lisztből készült tölcsér. Er azért volt szükség, mert az én kisebbik lányom, a borsika, ő nem ehet fehérje gazdag ételeket, egy fenilketonúria nevű betegsége van neki, És számára minden fehérje az méreg, a fehérjében található egyik elem a fenilalanin. És az a fagylalt, amit beletettek, az viszont teljesen rendben van. Szerencsére ez egy olyan fagyizó volt, amit én ismerek, és hát én azt egyeztettem az eladóval, hogy az vizes fagylalt legyen, ne pedig teljes. A PKO a úgy úgynevezett fedőneve, ami egy beleszületett anyagcserebetegség, amelyik öröklődik, és Sános olyan öröklődést mutat, hogy csak akkor kerül felszínre egy kisbabánál, hogyha mindkét szülő Hordozó, majd véretlenül az ivarsejtek úgy egyesülnek, hogy mindkét oldalról hordozzák magukban ezt a kóros információt, mi pedig a tömegszűrés kapcsán kiszűrjük a kisbabát. Mióta szűrük ezt? Hát Magyarországon 1970 óta egységesen kötelező tömegszűrés van. Dr. Suller Ágnes, a budapesti PKU központ vezetője. Minden Magyarországon született kisbabát leszűrnek, általában mielőtt hazamegy a kórházból, és hogyha olyan magas értéket a vérben egy kóros fenilalin szintet, amiről biztosan tudjuk, hogy a beteget vizsgálnunk kell, akkor kórházban folyik a kivizsgálása. Amikor megtörténik ez, és kiderül egy kisbabáról, hogy ő PK-s, akkor hogyan folytatódik az ő élete? A betegség lényegéből adódóan egy fehérje szigény diétával meg tudjuk oldani egy életre szólóan problémát. Ugye, hogyha az ember valamilyen élelmiszert megeszik, akkor háromféle anyagot vesz magához, fehérjét, szénhidratációt, és zsiradékokat. Na most ez a fehéri anyagcserét érintő betegségcsoport. Ha kevesebb fehérjét viszünk be a táplálékkal, akkor nyilvánvalóan nem fog annyira sok kóros termék felhalmozódni a szervezetbe ebben a betegségben, mint hogyha teljesen normál táplálékon van a gyermek. Kezeletlenül egy súlyos szellemi visszamaradáshoz, retardációhoz vezet ez a kórkép, de egyéb testi problémák is lesznek, például bizonyos görcsökre, epilepsia szerű rosszulétekre hajlamosít, bizonyos pszichózisokra, néha akár skizofréniáig elmenően. Olyan mértékű elmaradás is lehet a szervezetben, hogy akár nem lesz szobatiszta az illető, nem tanul meg megfelelően beszélni, nem tud esetleg írni, tehát kvázi ő magát sem tudja ellátni, és végül felnőtt korban nem marad más, mint olyan otthonokban tengeti az életét, ahol a környezete őt ellátja. Tehát 75-ig, aki így született, és szűrés nélkül, arra ez a so Schwarz. Így is van. Aki viszont betartja ezt a diétát, akkor teljes mértékben élete végéig kezelni tudja ezt. Igen, azt mondhatjuk, hogy aki betartja az előírásokat, ott teljesen egyértelműen, teljesen normál testi és szellemi fejlődés lesz. A vonalban itt van Kőbárita, többszörös olimpiai, világ- és európa bajnok kajakozó. Ön miért lett vegetáriánus? Nagyon rossz volt az emésztőrendszerem, és ez kezdődő vastagbőrfekély és reuma formájában jött ki, és azt mondtam, hogy 20 x évesen nem szeretnék roncs lenni, vagy gyógyszer egy életen át, amit nem lehetett, vagy pedig ilyen egyek húst, mondta az akkor még természetgyógyász diagnosztikus és választanom kellett. Hát ahogy elkezdtem, onnantól kezdve én ezt elhatároztam. Nem volt nehéz lemondani a húsról? Abszolút nem. 26. évet csinálom, és nem nehéz. Mit szólt az edzője, vagy mit szóltak az egyesület, vagy a válogatott orvosai? Tegyük hozzá, hogy ez 1990-ben volt. Amikor is volt orvosi felügyelet megvizsgálat, de nem szóltak bele az, hogy táplálkozási szakember, táplálékkiegészítők, ilyen nem is létezett még. Tehát én ezt magamtól csináltam, mondtam az edzőmnek, hogy én most ez lettem és kész. Nem szólt bele, hagyta, hogy kiderüljön, hogy ebből misül ki, és hát azt kell mondanom, hogy azért nagyon sokat változott a teljesítményem is, csak pozitív irányba, valamint elmaradtak a betegségek. De nagyon kevés irodalom volt, tehát nekem nagyon komolyan utánknak kellett járnom, még internet sem nagyon volt akkor, látja a könyvekből, amit megjelent Magyarországon, azt mindent elolvastam, és ami nekem jó volt, és úgy gondoltam, azt megtanultam és kivettem. A probléma volt évekig az étkezéssel, tehát egyzőtáborban is, versenyen is, gyakorlatilag csak köreteken éltem. A csapatársai egyébként nem néztek önre furcsem. Csak az a baj az ő szemszögükből, hogy maguk előtt látták a történetet. Tehát onnantól kezdve aztán tényleg csak akkor vertek meg, ha én akartam. Nekem annyit javult a teljesítményem tőle. Mindenféle módon megváltoztam, teljesítményben sokkal többet, sokkal biztosabb lehet, mentálisan és lehetett rám számítani és annyit dolgoztam, mint az őrül. Tehát a maratonistáknál tehát sok-sok teljesítmény sportban ma már ez teljesen elfogadott, hogy valaki nem eszik húst, nem akartam hittérítő lenni, én csak csináltam a dolgomat és örültem, hogy nem kényszerítettek másra, de az eredmények minden önmagáért beszélt. Kedves hallgatóink! A téridő mai adásában a vegetarianizmusról beszélgettünk. Holnap 14 óra 34 perctől. Arról hallhatnak, hogy sokan azért választják ezt az étrendet, mert az állattenyésztés és az egyéb állati termékek előállítása hozzájárul több globális ökológiai problémához, a klímaváltozáshoz, az élővizek szennyezéséhez vagy az őserdők írtásához. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a média klik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon, az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. Kollégáim, Török Anna Mária, Varga János, Szentrei Editt és a hangmester Táncos Tamás nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Bánsági Éva. Viszonthallásra!